Duajkáról peregnek a szavak. Lassanként tisztán látjuk ezt az egész hihetetlen történetet, és megismerjük Katerinét is. Katerine amolyan kis lokálvirág. Végigjárt a Franciaország déli partjait, Észak-Afrikát, volt Oránban és Algírban is, aztán lejjebb sodródott a nyugati parton és Igóélába ért. De ott nem volt szerencséje, és már vissza akart fordulni, amikor megismerte Pitut. Először ügyet sem vetett rá, de a kölyök erőszakos volt, meg sokat beszélt, elmondta az életét, és akkor Katerina úgy találta, hogy az ő sorsuk nagyon egyforma. Mind a ketten az élethajó töröttei, egy-egy porszem, s a két porszemet felkapta a nagy vihar. Az orkán vetette erre, vetette arra, míg végül is egymáshoz sodródtak. Ez már szerelem volt, nagy szerelem. Katerina hát még soha senkit nem szeretett önzetlenül tiszta szívből, csak érdekből, és most ez az igazi érzés olyan volt, mint valami roppant tisztulás. Egész megváltozott tőle, mintha újjászületett volna, és Pitú is így érezte magát. De mit csináljanak, mit kezdjenek egymással? Pitú előtt még évek állnak, a lány jövője is bizonytalan lenne így. Várni, várni, várni a kölyökre, és ha elesik... Ha valamelyik buta golyó vagy mérgezett nyíl a a harcokban. Végül is Katerina úgy határozott, hogy mindaddig együtt maradnak iguélában, amíg a lány megtakarított pénzecskéje engedi. És így éltek. Esténként találkoztak, nem töröttek azzal, hogy mi lesz holnap, csak a mának éltek. Aztán apró események jöttek közbe. Malin felfedezte Katerinét és rátette a durba mancsát. Pitu és a lány szenvedett, de semmit sem tehettek. Malin azzal ijesztette a lányt, hogy lezáratja, mint alkalmatlan idegent. De én azért nem engedtem, hogy hozzám nyúljon, mondta Katerina piros arccal. Csak bolondítottam, mindig kifogásokat mondtam neki. Úgy rendeztem a dolgot, hogy nem nyúlhatott hozzám, ejtegeti a szavakat Katerina. Ez a kis lápvirág, akit sok-sok férfi kéz megölelt már, de most mégis büszke erre a tisztaságára. A hangja elhalkult, amikor mondókájának a végére vigyeszti. És persze a pénzét elfogadtam, mert mindig elkél az embernél a pénz. Nevettünk kellett ezen az életigasságon, és s azon, hogyan játszotta ki a sakát. Úgy kellett a bitangnak. Aztán folytatta megint Pitu, közben jössz Honström is, az a bivaj, de neki sem volt szerencséje Katerinánál. Ő egyébként nem sok vizet zavart, vele valahogy csak meglettünk volna, hanem Malin, Malin az átkozott disznó mindig erőszakosabb lett. Már azon gondolkodtunk, hogy lakást változtat Katerina, amikor Malin és Holmström összecsaptak. Emlékeztek rá? Hát azon az estén változtatott Katerina lakást. Tudjátok, amikor berohantam Jungúhoz, és azt mondtam, hogy Malin elrabolta őt. Valpult, te jól hogy füllentettem. No de megértitek már... Nem akartam, hogy mindenki megrohanja szegényt, hiszen semmi nem maradt volna belőle. Szétszaggatjátok. Szégyenkezve félrenéztünk, mert igaza van a kölyöknek, és most örültünk, hogy nem került rá sor. Walpul hangja végre megjön. Jó, jó, minden szép, de hogyan hoztad ide? Katerina azzal az autóval jött, a én. Tudjátok, Tom a sofőr egy nagyon rendes fickó, és vigyorogva megengedte, hogy Katerina felkapaszkodjon a kocsira de persze a városon kívül. És itt is úgy csináltuk, hogy előbb elhelyeztük Katerénét ebben a házban, és csak azután mentünk az erődbe. Most már értitek? Egyszerű, sima eset volt, semmi fennakadás. Csak azt szeretném tudni, hogy hogyan kerül vissza innét igujélába. Vagy legalább dualába. És hogy itt mi lesz velünk. Meg aztán mi lesz. Félek Malintól, ha az az állat megtudja, hogy Kateréne itt van, akkor Malintól ne félj, mondja Jaroszláv, hanem inkább az ezredestől. Ha megtudja az öreg, akkor... Mert Malin, az az érzésem, rövidesen elintézzük. Most már túl sok van a róvásán, és nekünk elegünk van vele. Valpul szeme rákat szólt. Malin, Malin, hey! Ez úgy hangzott, mintha valami ítélet. S utána kicsit hallgattunk. Később Pitu felsóhajtott. Fiúk, én nagyon szeretem Katerinát. Én még soha nem szerettem nőt, és nem emlékszem anyám csókjára sem. Én, én, hisz tudjátok, olyan szerencsétlen voltam, és most meg kell vallanom, hogy Katerine kisbabát vár. Már két hónapos. A kölyök szeme megtelt könnyel. Sírt, sírt a taknyos, és Katerine is könnyezett. Olyanok voltak, mint két igazi gyerek. Két szerencsétlen flótás, akiken alaposan végigvágott az élet, akiket alaposan megtaposott a sors, és akiknek ide ebbe a pokolba kellett jönniük, hogy egymásra találjanak. Valpul közelebb húzódik a két kölyökhöz, előkotorja a zsebkendőjét, és letörli a könnyeiket, és megsimogatja a fejüket, közben dűnjük. Na, azért ne bőgjetek. Majd csak lesz valahogy... Inkább röhögjetek, örüljetek egymásnak, szeressétek egymást. Hiszen úgy sincs egyébként, csak ez. És hát ezért az idő is szaladám. Mondom, használjátok ki az időt. Na, mi megyünk, gyertek fiúk, ha beszélgessenek ezek. Elvégre Katerina nem azért jött ide, hogy a tiranda képeteket nézze. Indulás. A rűdhajú kanadainak tökéletesen igaza van. És lassan feltápászkodunk. Valahogy butának érezzük magunkat, de a szívünk nehéz, mintha fájna. De azért örülünk a két kölyöknek, hogy mégis, mégis kaptak egy kis boldogságot ettől a kegyetlen élettől. Igaz, csak keveset, mert nem tudni, hogy mit hoz a holnap. A holnap után. És még hátra van Jagusszu, az átokerült, az ezredes még nem döntött. S hát, ha nekünk jött ki a nagy szerencse, akkor pedig a két kölyök boldogságának vége. Mert Jagusszuba nem viheti el Katerináját, annyi bizonyos. Elköszönünk tőlünk, egyenként kezet fogunk a lányjal, megcsókoljuk a kis, keskeny mancsát. Valpul elteszi a zsebkendőjét, még egy-két szó, és indulunk az ajtó felé. Kolombó megy elő, de amikor kinyitja az ajtót, felkiált: Parkó! Malinálta küszöbön. Kövülten bámulunk, az agyunk sebesen dolgozik. Hát ez honnan került ide? Talán utánunk jött, vagy az a hülye Vladislav neki is elfecsegte, hogy Katerine itt van? Csönd. A lány pitó mögé bújik, mert most fél. A szeméből, a nézéstől, a lobogó engesztelhetetlen dűtől, gyűlölettől, amely Mali egész lényéből kiárad. Néhány másodperc után, amely kiválóságnak tetszett, Málin megmozdul, beljebb jön. Most már az ajtón belül áll, és onnét néz minket felváltva. Hm, Szóval így állunk. Mit tud te gazember? Hát ide hoztad a lányt? Mi? Rekedte röhög. <gül> Nem baj, sőt így jobb. De te mondja le róla, érted? És mindannyian mondjatok le róla. Aztán mit mondtál Jaroszláv? Ismét el csak el? Na nem azért, mert kíváncsi lennék rá, hanem csak úgy kérdezem, mert én mindent hallottam ám. Értitek? Hallottam minden szót. Szóval, Jaroszláv, érzésed, hogy rövidesen elintéztek engem, mert már elegetek van velem. Na jó, majd meglátjuk, majd elválik, hogy ki lesz elintézve. Én-e vagy ti? És most indulás kifelé, mindenkit akarodjon ki. Csak te maradsz itt, Kateríne. Már megint ivott. Látszik a képén, és érezni a leheletén. Valpul kezel a szuronyára téved, s a képe elszánt. Malin, te is menj ki innét, mondja komoran parancsolóan. Mi megyünk. Csak Pitu marad itt, meg Katerina. De te is menj. És nem erdbe tenni a lábad ide, annyit mondok. A szuronyt félig kihúzatokból. Malin felnyitja a revolver táskáját. Most már egyenesen a kanadai felé van fordulva. Mit mondtál, volpul, hogy én is menjek innek, És tegeztél? mi, te disznó! Hát hol a tisztelet? És mit akarsz azzal a szuronnyal? Vigyázz, a golyó gyorsabb, mint a szurony. A kanadai még kiépúzza a szuronyt, és azt mondja. Majd meglátjuk, te sakál, hogy mi lesz gyorsabb. És mint a villanás kirántja, de malin kezében is ott van már a levorván. Walpul vigyázz, kiáltja. Ráfizetsz! Kritikus pillanat. Dermetten állunk, mintha megbénultunk volna, de látjuk, hogy a kanadai támadásra készül. A távolságot méregeti, hogy mekkorát ugorjon. De malin résem van, az újja a ravaszon, s a revolver csöve pontosan Walpul mellének irányul. És most, tisztán látjuk, a rőthajú kanadai az ajkába harap. A nyakán kidagadnak az erek, a szeme tüzel. Itt a pillanat, most mindjárt támadni fog. Már látjuk a lendület kezdő mozdulatát, és... És most hirtelen küld szóharsan. Trá, trá, trá, trá, rá, trá... Riadó. Kaporál fújja a kürtöt, megismerjük a hangját, a különös skáláját, ahogy kicsit cifrázza. És ez azt jelenti, hogy az ezredes döntött. Mi megyünk el gusszába, az eleven pokolba, és nem az első század. A kritikus pillanatnak vége, a hangok megráncigálnak bennünket, mintha tömör fal zuhant volna Valpol és Malin közé, és a kanadai a tokba csúsztatja a szuronyát. A tizedes elteszte a revolverét. A tragédia nem következett be. Kaporázsa még mindig fújja a kürtöt, és Malinint. Indulás az erődbe, hát nem halljátok? Kifordul az ajton, mi utána megyünk. Ahogy visszanézek, látom, hogy Pitu hosszan megcsókolja a lány. Valamit sustodognak, aztán a kölyök is jön. Jön, jön velünk, vége a boldogságnak, ami pedig nagyon kevés volt. Trap, trap, trap az előtt felé. Pitu vissza-visszanéz, amodtá Katerina zsebkendőjével integet. A kölyök is int, és amikor a sikátorba elfordulunk, belebőg a levegőbe, hosszan, keservesen, mint valami állat. Jaj! Jól hallottuk. Kaporázsán fújja a kürtöt, mert századunk már sodakozik az előtt külső udvarán. Nekünk kedvezett a szerencse a döntésnél. Dörmögi Jaroszláv és a kanadaihoz hajol. Látott te bivaj! Semmit nem kell siettetni mindennek eljön az ideje, mint Prezsek esetében. Senki sem röhögött Jaroszlávon. Valpul ellenben oldalban verte és Pitu felé intett a fejével. Nézd a kölyköt, szegény. Pitus sápadtan áll a sorba, szokott helyén, most nem fénylik a szeme a csintalanságtól, ravasságtól, a szája szélesem görbül kajánul olgó Valóban, szegény kölyök. Egy ideig még mozgunk, topogunk, aztán vezényszavak pattognak, és ezredesünk lép André kapitány és borzsörhadnag kíséretében. Késő délután van, a meleg mint mindig fullasztó, de most nem érezzük, tele vagyunk izgalommal. Az az eset, ami a kunyhóba lepergett, aztán Malin, aki most amottál, és ez a készülődés alaposan igénybe veszi az idegeinket. Jagusszu Jagusszu a távoli erőt képe úgy élemlékezetünkben, mint valami rettenetes kép, és szeretnénk elhesegetni a gondolatot, de nem lehet, mert folyton visszatér. Újra és újra felbukkan az agyunkba, ijesztően és félelmetesen. Valahogy olyan érzés fesz erőt rajtunk, mintha ez lenne az utolsó útunk. Soha többet nem térünk vissza, s ez a sejtés, ez a tudat végzetszerűen nehezedik ránk. Hirtelen köhécselést hallunk. Ezredesünk köhécsel. Így szokott tenni, mielőtt beszédet mond valami nagyobb esemény előtt. A köhécselés megszűnik, aztán ezredesünk beszélni kezd. Először halkam, szárazon, mintha az időjárásról a közömbös szavakat, de aztán megtelik melegséggel, érzéssel a hangja, s mintha a félelem, vagy sajnálkozás, az is kicsendülhen belőle. Hogy a negyedik század indul Jagosszuba. Fiúk, kemény napoknak néztek elébe. De mit lehet tenni? Szembe kell nézni azzal, ami elkövetkezik. A hangja elhalkul, amikor a múltat idézi, hogy mennyi véráldozatba került már Jagosszú a környező apró berődökkel. Majdnem azt mondja, hogy nem éri meg az egész vacak nyomorúságos város ezt az áldozatot, de tartani kell minden áron, még az életünk árán is. Az a néhány vigasztaló mondat, hogy nem sok ideig maradunk ott, egy hónap múlva jön a leváltás, az első század innen, és újabb hónap múlva megérkezik a második és a harmadik század gázába, és megyünk hosszabb pihenőre, talán vissza Algírba vagy Oránba. Tudjuk, hogy mit jelent ez? Igen, igen, akik megmaradnak, visszamennek Algírba vagy Rámba. Persze, persze az utánpótlás miatt kiegészíteni a megfogyatkozott századokat, új kepikkel szorítani a megdit De ki éri ezt meg? Ki lesz olyan szerencsés? Jó lenne tudni, vagy talán nem is lenne jó, mert akkor az ember elveszteni azt a csekélykereményét is, ami még van. Igen, igen, bízunk jó ezredesünk szavaival, a visszatérésben. Elvégre nem biztos, hogy ott hagyjuk a fogunkat. Még egy kacskaringos körmondat, amiben ezredesünk belezavarodik, aztán újabb bezényszavak hallsoknak, kaparázsán, kürtjébe fúj, és mi kemény léptekkel tisztelegbe búcsúzunk el gázától. Negyed órával később már a forró homokon menetelünk könnyedén, nyakba akasztott fegyverrel, cigarettázva, egyetlen léptekkel André kapitány mögött aki éfekete pari pályán ül hanyagul. Jaroszláv, hogy jó kedved bennünket, apró történeteket mesél. Máskor szívből röhögnénk rajta, de most hallgatunk. Más valaki énekelni kezd, de a hangok néhány akkord után belefulladnak a közönybe, és a nyomúba törtető is fürgeljárású tank hernyó talpainak csikorgásába. Már sötét volt, amikor Vladislav jön hozzánk, mellénk csatlakozik, s annélkül, hogy valaki szólt volna hozzá beszélni kezd. Izé, Valpul, nehogy azt gondoljátok rólam, hogy talán én szóltam annak a vaddisznónak a leányról. Esküszöm nem beszéltem vele, de láttam, hogy amikor ti elrohantatok, hát nyomban utánatok iramodott. Tudjátok, a kantinban ült és hívott szokása szerint, és az ablakon keresztül látott titeket. Így van, higgyétek el nekem, mert én azért nem vagyok vagy Erősködik. Elhisszük neki, hogy nem pofázott Malinnak. Így hát akkor úgy történhetett a dolog, hogy a sakál csak kíváncsiságból jött utánunk annélkül, hogy mi tudtunk volna, és mi szépen odavezettük őt a kunyhóhoz. Végeredményben mi voltunk az árulók, mi voltunk a marhák. Ápul legyintett. Most már mindegy, Vladislav akár így volt, akár úgy, már megtörtént a dolog. Vladislav azonban nem elégszik meg ennyivel. Újra és újra bizonygatja a is és azt kéri a kanadaitól, hogy a megbocsájtási eléjül fogjon vele kezet. Walpul megragadja Vladislav mancsát, megrázza, és ezzel a hím szobalány megnyugszik. Éjjel az égen temérdek csillag. Luna ő nagysága is kokettál velünk, de mintha vigyorogna. A levegő kissé lehűlt, de azért még mindig nagy meleg van. Alig várjuk már, hogy megálljunk pihenni. Éjfél elmúlt már, amikor André kapitány kiadja a parancsot, s nyomban leheveredünk. Minden szakaszból két embert vízért megy a közeli patakhoz, iszunk a langyos, poshat, gyanúsan mocskos vízből és cigarettázunk. A cigaretta úgy fénylik az éjszakába, mint a macska szem. Fél óra múlva indulás és neki lódulunk a hosszú útnak. Jaroszláv megint beszél, de most a marjai históriával jön elő, amikor ő vábáskodott. Néhányan emlékszünk a történetre, de vannak közöttünk jó páran, akik még nem hallották, és ezért hagyjuk, hogy elmondja. S Jaroszláv pergeti a szavakat, mint a borsó szemeket. Akkor is volt egy ilyen história, mint most a pitujé. Akkor Zsán a ripők szedett föl valahol egy lányt, aki utána ment Majarába. Azt hiszem, Anitának hívták, de mindegy, pontos, hogy utána ment. Hanem Anita akkor már utolsó hónapos volt, és pont maja rába kezdődött vele a dolog. Persze bába nem volt a kéznél, és mert Pilzenben, a Malik sörkedben egyszer már segítkeztem ilyesminél, mert ott se volt orvos kéznél, aztán mindenki elszaladta szerencsétlen nőtől. Hát Walpul kezemben nyomta a bicskáját. Zsan lefogta, mert ellenkezett. Tudjátok, a földre nyomta és rájött azzal a nagy hátulsójával. Én pedig rendesen elvégeztem a munkámat. Nem is lett volna semmi baj, de az a hülye Jean hagyta, hogy elaludjon az anitája, és a nő többet nem ébredt fel. Zsán pedig, a marha, öngyilkos lett. Szóval így volt. Ha nem hiszitek, kérdezzétek meg valpult, meg Breed, meg kolombót. Ugye, fiúk, hogy így volt? Igazat adtunk s a nevetés felharsant itt is, ott is, de nem tartott sokáig, mert ismét csend lett. Trap, trap, trap. Eltelt egy nap, kettő, három, négy, már nem voltunk messze Jagoszától, s lehet, hogy ezért egyre nyomottabb lett a hangulatunk. Délután lett. Kisebb tisztáson haladtunk keresztül, majd erdőn törtettünk át, végül ismét sima terep következett. Ekkor történt, hogy Malink mellény került. Lassan maradt le a szakasz elejétől, s mereven előre nézett, mintha gondolkozott volna valamin, de mi tudtuk, hogy valamire készül. Amióta elhagytuk gázát, egy kortyitalt sem ivott, csak vizet. Ez valószínűen izgatta, mert láttuk, hogy befelé nagyon nyugtalans, olykor pillantásokat vett felénk. Főként a kanadaira. Aztán, amikor már egy vonalba lépkedett velünk, hirtelen a kanataihoz csatlakozott, és megmarkolta a karját. Te, mondta rekettesen, de többet nem szólt, mintha csak meggondolta volna magát, csak ránézett különösen, furcsán, de nem azzal a gyűlölködő nézéssel, mint az előtt. Pillanatokig nézte, aztán ellökte valpul kezét, durván, indulatosan, és akkor már megint ott lobogott a szemében a gyűlöletes láng. Makacsul megrázta a fejét. Nem, nem, nem, nem, lehet, pusztulnotok kell, sziszegte. Walpul visszasziszegte. Te fogsz pusztulni sokárt, csak jöjjön el az első alkalom. Malin visszatért a helyére, és mi nem értettük meg, hogy miért nem jelenti a dolgot André kapitánynak, mert az, amit a kanadai mondott, nyílt fenyegetés volt, amiért hadbíróság jár. Hanem attól a pillanattól kezdve éberek voltunk a kocka eldőlt, visszaút már nincs. Itt a nagy kérdés, hogy mi vagy ő? pusztuljon el. Mindent elfelettünk most már csak az az egy akarat ért bennünk, hogy minél előbb végezzünk vele. Az első alkalmat használjuk ki. Elézzük meg őt.